«Ти випити ще хочеш?» «Га, випити, питаю, ще хочеш?» «А що, є що пити?» – насторожено підвів голову халамет. «Є, тільки треба найти». «Де найти?» – недовірливо глипнув він. «Та ось тут же, у хаті. Я ось надумався, ну не можеш такого бути, щоб у хаті та не знайшлося тепер чогось випити». Ну, гості ж трапляються, чи хтось щось зробить, а чи привезе. Вона не шкодує чарків, гощає. Хоч мені божиться, що і краплини цього зілля не тримає у хаті. Проте бреше. Бреше, це я голову на стену віддам. Не інакше, десь ховає. І то так, щоб я не знайшов. Щоб на колясі не міг під'їхати і дістати. Дмитро Халамет зареготав. Зареготав, аж зайшовся. — Чого ти? — Ха, що? Моя недремлюща теж, така мудра. Завжди ховає. — Та але де не сховає, що не сховає, все одно знайду. Вона вірить навіть, що мені сам чорт показує, де і коли шукати. — Та же ж я думаю, давай ну пошукаємо у мене. Та халамед захопився своїм. До вона, оце була якось пляшку польської горілки, вибурова називається. Я добре назву запам'ятав, що за горілочка, скажу я вам, м-м-м, як муців коновал, а пляшка от такенна. Вісімсотка, здається, і закручується таким собі затикачем на різьбі. Ну, одним словом, польська мрія. А я не дремлю, ще й понюхати не дала. Кумам, бачите, приберегти заманулося. І що? Вона постановила перемудрити мене. хе хе, -хе. Давно у нас на смітнику старі чоботи керзові валялися. на всі до них звикли, і ніхто нічого такого і подумати не міг. Тому вона ту пляшку й шурх туди, в халяву одного чобота. І думає собі, що хитра, як лис. А забула, що дурна, як ворона. Ну, я ж то що, не втім я битий. Вона на роботу, а я цілий день старався. Всю хату догори дригом перевернув. Нема. А я не відступаю. І чорт мені такий допоміг. Ну, то давай, хай він тобі тут у мене допоможе, не терпиться Андріїві. Та зачекайте, зараз. Не заважайте ж доказати. Не міг зійти зі свого халамет. Іду собі отак біля того смітника. Ну, розстроєний весь, вже зневірився. А він мене шарп, а я зирк, лап, є. У мене ж о, голова. Затикачку гарнесенько підрізав, відкрутив, виборову чистесенько вибрав, а туди... Водички з кринички. І закрутив, як було. А що далі було? І в телевізорі такого не покажуть. Гості в хату. Вона пляшку на стіл. А я що? Подітися нема, куди сиджу. Налили по-перший. У мене і язика звело. Кума пригубила і закопилила губи. Кум і собі скривився. Бачу, і моя дорота тягне. Я тоді за столу мерщий, а вона за ту польську пляшку та мене по голові бац і вбила на повал, тільки у вухах загуло. Ну, потім вже відлили мене, кажуть, водою з тієї ж пляшки. Але я що, не покаявся? Знайду хоч і під землею. Та у вас тут розплюнуть, щоб тільки павлина застукала». Але я скажу, що ви сказали. Та не бійся, з міста вона завжди останнім автобусом вертається. Ну то що, кажіть, звідки починати? Хай чорт мій допомагає нам. Дмитро Халамед виплентався з-за столу. Він особливо ретельно не шпорив по верхах і в тих закутках, куди Андрій не міг підступитися коляскою. Але, мандруючи з кімнати у кімнату і не натрапивши, окрім хіба кількох посудин з олією та оцтом на жодну очікувану пляшку, обоє вони впали духом. І що далі, тим більше згнічувалися їхні обличчя. А коли, оглядаючи горішні полички одежної шафи, Дмитро Халамет наскочив на павлинину дівочу білизну і, дурновато гегикуючи, став перебирати кожну річ, навіть на вікно просвічував. Андрію стало гидко, і він гримнув. «Ну, чого ти там порпаєшся, як пазурь в гузні? Не голку шукаєш, бачиш, що нема там». «А що, я хіба знаю, де є?» – сердився вже й халамет. «Самі ж кажете, що є в хаті, а де ж його шукати? А що, як його в хаті і кіт не валявся?» «Ти мені цього й не кажи», – не відступав Андрій. «Є, я добре знаю, що є». — Тільки шукати з головою треба, а не в ліфіках порпатися. — Ну, то кажіть, де? Я піду і візьму. Вже з образою відповідав Дмитро Халамет. Усе в хаті поставлено до гори дном.